Анголон, Сержголон, Анжеліка Книга шоста Анжеліка та її кохання Частина перша Подорож Розділ двадцять третій Вона дивилася на нього жадібно, невідривно Вона пожирала його очима Який він самотній Один на вітрі Так само стояв він тоді на крутому березі під Ларошеллю Такі самотні бувають ті, хто не схожий на інших і проте він ніс цю самоту з цією ж невимушеною легкістю, із якою носив свій широкий чорний плащ, важкі складки якого так гарно майоріли на вітрі. Він виніс на своїх сильних плечах увесь тягар життя, І багатий чи бідний, могутній чи гнаний, здоровий чи хворий, ніколи не згинався і нікому не скаржився. У цьому виявлялася його шляхетність. Він завжди, хоч би що з ним трапилося, залишиться знатним сеньором. Анжеліці хотілося підбігти до нього, щоб у його невичерпній силі знайти опору для своєї слабкості. І в той же час вона хотіла притиснути його до серця, щоб він нарешті відпочив. Свисток боцманської дудки розігнав екіпаж місцями. Матроси розсіялися по щоглах та реях. З містка на юті капітан Язон вигукував мідний рупор команди. На реях розгорнулись вітрила. Картина знову оживала. Протестанти мовчки покинули палубу. Анжеліка залишилася. Зараз для неї існували тільки вона і він. І довкола, куди не глянь, далека лінія горизонту. Жофрей де Пейрак обернувся і побачив її. На морі така кара в науку іншим, щоб не забували про дисципліну. Звичайна подія. Тут нема чого хвилюватися, пані. Ви плавали середземним морем, побували у руках піратів і работорговців. І вам усе це повинно бути відомо. Так, звичайно. Влада передбачає також обов'язки – привчити екіпаж до дисципліни і підтримувати її важке завдання. Я знаю це. І вона з подивом згадала, як командувала своїми селянами, воюючи з королем і особисто вела їх у бій. «Мавер теж це знав», – промовила вона задумливо. «Я зрозуміла, що він сказав вам учора увечері, коли ми застали його на місці злочину». Перед її думкою раптом ожила вчорашня сцена з усією її безсоромністю, незвичайністю і пекучою хтивістю, і від збентеження вона густо почервоніла. Їй згадалося, як вона мимоволі стиснула руку чоловіка, що стояв тоді поряд із нею, його руку. Їй здавалося, що її долоня все ще відчуває той дотик, його мускулисте, тверде, як дерево тіло, під тканиною камзола, її коханий. Він тут, ці губи, про які вона стільки мріяла, ось вони, не жорсткою маскою, такі ж, як колись, живі, теплі. Їй більше не потрібно ганятися за вічно вислизаючим спогадом. Він тут, він поряд. А те, що їх поділяє, це дрібниці. Вони зникнуть самі собою. І від свідомості, що мрія, яка так довго жила в її душі, стала дійсністю, всю її істоту охопило тріумфування. Вона стояла перед ним, не сміючи ворухнутися і не бачачи нічого крім нього. Сьогодні увечері з іншого кінця корабля в море скинуть тіло страченого. Любов, смерть, час продовжує ткати своє полотно, вплітати у нитки доль те, що творить життя, і те, що наближає його кінець. «Я гадаю, вам краще повернутися до себе», – сказав нарешті Жофрей де Пейрак. Вона опустила очі і схилила голову, показуючи, що зрозуміла і кориться. Звісно, між ними є ще перепони – але все це дрібниці. Стіни, найнепереборніші, через які вона марно кликала його, ламаючи руки, ті стіни, ім'я яким розлука й смерть, уже впали. Решта не має значення. Настане день, коли їхня любов відродиться. Пані Маніго раптом обернулася до Бертіль і з розмаху вліпила їй ляпас. Брудна шльондра, тепер ви, мабуть, задоволені, адже на вашій совісті смерть людини. Щенився страшний галас. Незважаючи на всю свою повагу до дружини судновласника, пані Мерселло заступилася за своє чадо. Ви завжди застріли красі моєї дочки, адже ваші, якою б красу нею не була ваша Бертіль, їй не слід було знімати корсаж і виставляти на показ свою красу перед негром. А вам ніби й не втямки, що такі штучки до добра не доводять. Їх нелегко розвели. Та заспокойтеся, жінки, гаркнув Маніго. Учепившись одна одній у волосся, ви не допоможете нам вибратися із цього осиного гнізда, — повернувшись до своїх друзів, він додав. Вранці, коли він до нас з'явився, я подумав, що він пронюхав про наші плани, але на щастя пронесло. І все ж таки він щось підозрює, — стурбовано пробурмотів адвокат Карер. Вони замовкли, бо у твіндеку увійшла Анжеліка. Двері за ними зачинилися, і відразу почувся брязкіт ланцюга на якому кріпився висячий замок. «Не будемо мати ілюзій, ми тут не більше, ніж бранці», – сказав Маніго. Габріель Берн у цій розмові не брав участі. Його затримали на горі два матроси, яким було наказано з усією люб'язністю, проте неодмінно, перевести його до мансеньора-рискатора. «Дивно», – подумав Жофрей де Пайрак. «Зараз, коли я із нею розмовляв, вона дивилась на мене так, наче вона мене кохає». Чи можна помилитися, коли бачиш такий погляд? Він усе ще розмірковував про цю дивовижну мить, таку швидкоплинну, що його навіть взяв сумнів. А чи була вона насправді? Коли двері відчинилися, й увійшов гугенот. «Сідайте, пане», – сказав Жофрей де Пайрак, вказуючи на крісло, яке стояло навпроти. Габріель Берн сів. Він одразу вирішив, що поштивість капітана не віщує йому нічого доброго, і мав рацію. Після досить довгого мовчання, коли супротивники придивлялися один до одного, почалася дуель. «Ну як ваші справи з одруженням із пані Анжелікою? Які успіхи?» У глухому голосі Рескатора прозирало єхитство. Берн навіть бровою не повів. Жофрей де Пейрак із досадою відзначив, що Гугенот вміє володіти собою. «Ця туша й не думає ухилятися від моїх уколів», – подумав він, – «і не збирається відповідати на них». Але як знати, чи не виснажить він мене вже однією своєю чималою вагою і чи не змусить зробити якийсь промах? Нарешті Берн труснув головою. Я не вважаю за потрібне обговорювати цю тему. А я вважаю, ця жінка мене цікавить і мені приємно говорити про неї. Ви теж маєте намір зробити їй пропозицію? Цього разу її зазвучало в голосі Берна. Звичайно, ні, сміючись, сказав Рескатор. Сміх співрозмовника був гогеноту незрозумілий, і в ньому із новою силою спалахнула ненависть. Але зовні він залишався спокійним. Ймовірно викликаючи мене до себе, ви добродію хотіли дізнатися, чи має намір пані Анжеліка поступитися вашим безсоромним домаганням, і чи готова вона вам на догоду поламати собі життя і розірвати свою дружбу зі мною. Дещо з цього справді входило до моїх намірів. «Отже, якою ж буде ваша відповідь?» «Я думаю, вона надто розумна, щоб потрапити у ваші тенета», – відповів Берн з тим більшою твердістю і гарячістю, що сам він, на жаль, аж ніяк не був у цьому певен. «У моїй хаті вона намагалася забути своє колишнє бурхливе життя. Вона не може відкинути все, що нас пов'язує. Нашу дружбу, злагоду, порозуміння. Я врятував життя її дочки». «О, так, я теж». Виходить, ми з вами суперничаємо уже не через одну жінку, а через двох. Дівчинка означає для неї дуже багато. Сказав Берн із такою загрозою в голосі, ніби мав намір не на жарт налякати супротивника. Пані Анжеліка ніколи від неї не відмовиться ні для кого. Я знаю. Але в мене тут є чим завоювати прихильність цієї юної особи, відкинувши кришку скриньки. Він ніби граючи пропустив між пальцями жменю дорогоцінних каменів. Наскільки я зрозумів, дівчинка небайдужа до близьку коштовностей. Габріель Берн стиснув кулаки. Щоразу, коли він опинявся з рискатором вічнавіч, йому починало здаватися, що перед ним не людина, а виродок пекла. Він покладав на нього провину за все те зле, що виявив нещодавно в собі самому за ті муки, які відчував, коли демони, що вселилися в нього, заходилися його спокушати. Згадка про те, що сталося між ним і Анжелікою минулої ночі, переслідувала і мучала його так невідступно, що на повішеного мавра він дивився з байдужістю автомата. «Як ваші рани?» – солодким голосом спитав Жофрей де Пейрак. «Не турбують», – коротко відповів Берн. «А ця?» Продовжував злий демон, показуючи на закривавлену ганчірку, якою була обмотана рука торговця, що постраждала від зубів Анжеліки. Берн почервонів і схопився на ноги. Рискатор теж підвівся. Укус жінки, тихо промуркотів він. Отруйніший для серця, ніж для тіла. Пейрак знав, що розлютуючи свого і без того приниженого супротивника, робить небезпечну помилку. Він і так уже вчинив необачно, наказавши привезти Берна до себе в апартаменти, але нині вранці він звернув увагу на його перев'язану руку і не встояв перед спокусою перевірити припущення. Воно виявилося вірним. Вона його відкинула, думав він із радістю. Вона його відкинула. Отже, він не її коханець. Однак за задоволення дізнатися це йому, напевно, доведеться дорого заплатити». Берн не забуде свого приниження, він помститься. У хитрих очах торговця розгорялася непримиренна злість. Дозвольте спитати, мансеньоре, який же ви з усього цього зробили висновок. А такий, якого ви й самі не заперечуватимете, метре Берн, пані Анжеліка, жінка, неприступна. І ви вважаєте, що це дає вам підстави тріумфувати. Ви ризикуєте обдуритись у своїх надіях. Я був би дуже здивований, якби вона подарувала вам те, у чому відмовляє решті всіх чоловіків. Не в брову, а в око, – подумав Жофрей де Пейрак, згадуючи, як Анжеліка чинила опір його обіймам. Він, вивчаючи, глянув в обличчя Ларошельца. Тепер воно знову було безпристрасним. Що він знає про неї такого, чого не знаю я? Берн відчув, що його ворог розгублений і захотів розвинути успіх. Він заговорив і розповів одну із тих страшних історій, на які така щедра була тодішня епоха. Обійнятий полум'ям замок, перебиті слуги, побита, зґвалтована драгунами жінка, яка несе на руках зарізану дитину. Після цієї жахливої ночі навіть натяк на чоловіче кохання усиляєть її жах, бо змушує її знову переживати усі ті звірства і мерзенності, яких вона зазнала. Але це ще не найгірше – Дівчинка її, дочка, плід того злодіяння. Вона ніколи не дізнається, хто із цих брудних найманців був батьком її дитини. «Звідки ви взяли цю небилицю?» – різко спитав Рескатор. «З її вуст, з її власних вуст. Не може бути!» Берну була солодка помста. Він відчував його супротивник вражений, хоча ніби й не виявляє ознак хвилювання. «Ви кажете, королівські драгуни?» Що за безглузді плітки? Жінка її звання, приятелька короля та всіх знатних сеньорів королівства не могла стати жертвою солдатні. Навіщо солдатам нападати на неї? Я знаю, що у Франції переслідують гугенотів, але ж вона не гугенотка. Вона їм допомагала. Продавець важко дихав. На лобі його виступили крапельки поту. Вона була тією самою заколотницею з пуату, прошепотів він. «Я завжди підозрював, а ваші слова знищують останні сумніви, ми знали, що якась знатна дама, яка раніше була у фаворі при дворі, підняла своїх селян проти короля і підбила на бунт усю провінцію. І гугенотів, і католиків повстання тривало близько трьох років, але зрештою його придушили. Поату було зруйноване, а та жінка зникла. За її голову призначили нагороду 500 ліврів». «Я це добре пам'ятаю. Тепер я впевнений, це точно була вона». «Ідіть», – ледве чутно промовив Жофрей де Пайрак. Так ось, як вона провела ці п'ять років, про які він нічого не знав, вважаючи, що вона або вмерла, або смиренно повернулася під крило короля Франції. Повстання проти короля. Та вона просто збожеволіла і вся ця немислима мерзота. Подумати тільки, адже в Кандії вона була в його руках, і він міг би позбавити її цього. У Кандії вона ще була такою, якою її пам'ятав. Він був схвильований до глибини душі. Ох, яка це була дивовижна мить, коли в Батистані в аукціонному залі він крізь дим пахощів побачив її і впізнав. Йому розповів про неї один купець, коли він кинув якір біля острова Мілос. За словами купця, у Кандії було оголошено – що на торгах у Батистані буде виставлена незрівнянна рабиня. Аризкатор мав славу великого любителя такого добірного товару. Правду кажучи, слава ця була дещо перебільшена, проте становище зобов'язувало його віддавати данину східній пишності, а отже – не зневажати жінок. Йому подобалося робити ефектні жести, які множили легенди, що ходили про нього, і забезпечували йому глибоку і зростаючу повагу, серед сластолюбних жителів Сходу. Було широко відомо, що у виборі красунь для любовних утіх у нього бездоганний смак. Йому подобався азарт торгів. Подобалося під чудовою тілесною оболонкою відкривати у цих принижених жінках боязкий вогник душі. Бачите, як вони оживають. Ще він любив слухати розповіді цих черкешинок, московиток, гречанок, ефіопок, про дитинство, про злидні... Все це дозволяло йому відволікатися від його звичайних важких і небезпечних справ. У їхніх обіймах він відпочивав, знаходив швидкоплинне забуття, часом у насолодах, які вони йому дарували, навіть була краса новизни. Вони швидко прив'язувалися до нього, ставали беззавітно відданими. Чарівні витончені іграшки, якими він ненадовго розважався, пестячи їх, впізнаючи їх ближче, або красиві дикі тварини, яких йому подобалося приручати. Однак, здобувши перемогу, він швидко втрачав до них інтерес. Він пізнав дуже багато жінок, щоб хоч одна з них могла міцно прив'язати його до себе. Залишаючи їх, він робив усе, щоб дати їм можливість розпочати життя заново. Відправляв викрадену жінку на батьківщину. Бідній, яка звикла з дитинства заробляти продажною любов'ю, давав грошей, щоб відтепер вона була вільна у виборі шляху. Траплялося йому і повертати матерям відібраних дітей. Але як багато хто із цих жінок благав його? Не відсилай мене, адже я не соромлю тебе. Я займаю так мало місця. Більше я ні про що не прошу. Йому доводилося остерігатися всяких приворотних зіль, які вони намагалися підсипати йому в петво, розгадувати їхні підступні хитрощі. «Ти такий сильний!» – стогнали вони в досаді. «Ти все бачиш, про все здогадуєшся. Це несправедливо. Я така слабка. Я лише жінка, яка хоче жити у твоїй тіні». Він сміявся, цілував гарні соковиті губи, вони означали для нього не більше, ніж поспішно скуштований плід. І знову вирушав у море. Іноді чутка про якусь нову красуню збуджувала в ньому цікавість і полювання купити її. Купець із Мілоса, розповідаючи йому про прекрасну зеленооку полонянку, так розхвалював якість товару, що це непомірне східне захоплення його навіть потішило. Незрівнянна, чудова, у торгах візьме участь сам Шамільбей, постачальник гарему турецького султана. Уже через одного нього монсеньор-рескатор має розпочати боротьбу. Він не розчарується. Та нехай судить сам. Він бажає дізнатися про її національність – француженка. Це усе сказано. Походження? О, воно в неї просто дивовижне. Йдеться про справжню придворну даму його величності Людовіка XIV. Тим, хто заявив про свою участь у торгах, секретно повідомили, що вона навіть була однією з фавориток короля Франції. Її хода, манери, мова – незаперечно все це підтверджує. А до того вона ще й осередок всіх мислимих принад. Золоте волосся, світло-зелені, мов море-очі, тіло богині. Її ім'я, зрештою, чому б і не сказати, щоб розвіяти останні сумніви. Її ім'я – Маркіза Дю плесі Бельєр. Кажуть, плесі Бельєр – дуже знатний рід. Роша, консул Франції, який бачив красуні і розмовляв із нею, твердо за це ручається. Він остовпів. Переконавшись після наполегливих розпитувань, що його співрозмовник не вигадує, він кинувши всі справи, миттєво знявся з якоря і помчав до кандії. Дорогою він дізнався, за яких обставин ця молода жінка потрапила до рук работорговців. За одними розповідями виходило, що вона прямувала до кандії у справах, за іншими, що вона поспішала туди для зустрічі з коханцем. Французька галера, на якій вона пливла, зазнала аварії. А потім її захопив на одному маленькому суденчику де Дескренвіль, що розбійничав у тих водах. Яка ж удача привалила цьому дрібному пірату. Ціна на торгах, напевно, підніметься до запаморочливих висот. І все-таки, щоб цілком повірити, йому треба було побачити її самому. Незважаючи на всю його хвалену холоднокромність, у нього зберігся лише смутний спогад про ту мить, коли він побачив, що це і справді вона. І одночасно дізнався, що її ось-ось продадуть. Зараз же негайно зупинити торги, назвати таку суму, щоб покінчити все разом. 35 тисяч піастрів – чисте божевілля. І потім тут же прикрити її, відгородити від чужих поглядів. Тільки тоді він відчув, що вона справді поруч. Торкнувся її живої, реальної. І з першого ж погляду йому стало ясно – що сили її закінчуються, що погрози і жорстоке поводження цих негідників, торговців людським тілом, довели її майже до божевілля. Словом, що вона нічим не відрізняється від тих нещасних, тремтячих, зламаних жінок, яких він підбирав на ринках середземномор'я. Вона дивилася на нього шаленим блукаючим поглядом і не впізнавала. Тоді він вирішив, поки не знімати маску, а спочатку відвести її подалі. Від цього збіговиська, від усіх цих жадібних цікавих очей. Він відвезе її до свого палацу, оточить турботою, заспокоїть, а потім, коли вона відпочине і прокинеться, він буде біля її узголів'я. На жаль, його романтичні плани були засмучені самою Анжелікою. Чи міг він уявити, що жінка настільки змучена, знеможена, знайде в собі сили вислизнути від нього, ледве вийшовши з Батистану? Вона мала спільників, які влаштували в порту грандіозну пожежу. Про те, що вона втекла, він дізнався лише пізніше, коли від Кандійського порту залишилися тільки руїни, які димілися. З берега бачили вітрильний човен із рабами-втікачами. Вони скористалися метушнею, викликаною пожежею і ніким не переслідувані зникли. Вона була серед них. Тисяча чортів! Його охопила дика лють, Така сама, як і сьогодні. Воістину, він міг би з повним правом сказати, що зобов'язаний Анжеліці не лише найжорстокішими у своєму житті стражданнями, але й найлютішими спалахами гніву. Як і тоді у Кандії, він почав із запеклістю клясти свою долю. Вона від нього втекла. І п'яти років, які минули з того часу, виявилося достатньо, щоб він втратив її назавжди.